Виснажений болями, він присягався, і якщо видихає, цінувати кожну мить життя, простого, звичайного і прекрасного своєю звичністю, а не шмагати себе докорами совісті. Принципи, переконання, творчість – усе це нічого не варте. Грав слова «гнила інтелігенщина» Мареву, існує єдине, поки воно існує. Життя. Сідити кожну краплю його, Щоб відчувати смак. Не жити, а дегустувати. А одної ночі, Десь там далеко-далеко, На скелі літ, Заснути і не прокинутися вранці. Або померти нагло Біля гарної молодої жінки. Є такі щасливі смерті. Щоб ні старечих хвороб, Ні старечого згасання, Ні каяття старечого, не доробив, комусь щось не довів, жити, поки життя дарує на солоду, а тоді розігнати Волгу на півтораста кілометрів, і кермов біг. Виписавшись із лікарні, він поїхав до санаторію. Лікарі заборонили на якийсь час писати. Сидів у кріслі на балконі, милувався засніженими вершинами гір, ні про що не думав. Лише вслухався у нескінченний, тихий плин часу, майже фізично, тілом відчуваючи його течію. Він вчився повільно ходити, зазираючи через паркани в палісадниці, де розцвітали перші тюльпани, і червоно везублювалися з землі півонії. Жити б в одному з цих затишних зелених будиночків, оббитих виноградом, Щоранку вмиватися у дворі під краном, ходити на службу, що не вимагає особливих зусиль, а по роботі гребтися на грядці і пити чай на вранді в колі сімейному, з дітьми і тлустою розпашилою біля плити жінкою, і більш нічого-нічого не треба, ні слави, ні посад, ні великих заробітків. У ті дні він будував фантастичні прожекти переїзду з Києва в одне з таких провінційних містечок. Ксені, звичайно, тільки зрадіє. Це звичайний світ її дитинства. Викладатиме у місцевій школі музику і співи. Може колись, потім, і він повернеться до пера, напише щиру повість із життя скромних провінціалів. Він витратив чимало грошей на міжміський телефон, Ділячись своїми фантазіями із Ксенею, Ксеня кричала в трубку, що у нього психічна хвороба, інакше б не верс о такій дурниці. Нікуди з Києва вона не поїде, не залишить квартири і сцени, щоб об'їдатися агрусовим варенням у товаристві міщан і силюків, вона навтішалася провінцією досити. Вона швидше розлучиться з ним, аніж згодиться на таке. Ярослав перестав дзвонити Пізніше вони ніколи не згадували Про ті телефонні суперечки Захоплення провінційним Затишком минало в нього Разом із хворобою Скоро після повернення З санаторію Дізнався про дачу, яка продавалася Комфортабельна вілла Поруч ліс, річка У лісах проходив він Військову службу Школа молодших командирів Рядовий Ярослав Петруня Рядовий Петруня У караулі Кожух до п'ят Ніж біля пояса Вітер розгойдує вершини сосон Сипле крутені снігу в обличчя А ніч тільки напочалася І служба служити ще як мідному казанку Три роки попереду Вічність А в репродукторі біля солдатського клубу Голос модного поета і відчайна заздрість усе б віддав. І тіло, і душу, і три душі, аби отак, з репродукторів, на усю республіку, аби раптом опинитися в світі, в якому живе поет. Казковим бачився той поетів світ із солдатської казарми. Але не було покупців на Ярославову душу. Ті, хто йде? Розвадящий із міною. Тісна пропахла солдатськими онучами, так і караулка.